GÁBOR Hajnali ötkor megszólalt az ébresztője. Tünde mordult egyet a francia ágy másik oldalán, a fejét párnalá rejtette. – Muszáj ezt, én csak kilencre megyek – suttogta reketten, mikor a harmadik próbálkozásra sikerült csak elhallgattatni az órát. – Bocsi – ásította Gábor, kicsusszant az ágy melegéből, majd szipogva szemét csoszogott be a fürdőszobába. Az éles fény elvakította, így csukott szemmel tolta le a pizsomon és ült le a vécére. Abban a minutumban, amikor a golyói a hideg vécétetőhöz értek, kipattant a szeme, hangosan elkáromkodta magát. Bassza meg! Majdnem ráúgyoztam a vécétetejére. Minek kell lecsukni a tetőt? Halk kuncogás volt a válasz a szobából. Nem vicces. Méltatlankodott tovább, miközben sietve elvégezte dolgát. Neki fogad mosni. Végig simította kéthetes rövidre nyírt szakállát. Hm, legalább ezzel nem kell bajlódnom. Idősebbnek, komolyabbnak tűnt az ábrázata a szakának köszönhetően. Nem látszott éves tacskónak, amit a legkevésbé sem akart. Testfelépítése sem vallott, meglett férfira. Törékenynek tűnt, de szálkás izmait a triatlonokra való felkészüléseinek köszönhette, és emiatt szívós volt, akár egy pitbull. Eddig legfőként a sporteredményei öregbitették a hírnevét a rendőrségen, de most, hogy bekerült a bűnügyisek közé, remélte, hogy más egyébbel is kitűnhet. A bűnügyi szekció elég zárt kis csoport volt. Nehéz volt bejutni, de hála az emberhiánynak és az eddig elért sporteredményeinek, kiválasztották. Három éve minden alkalmat kihasznált, hogy a jelentkezését eljuttassa a bűnügyi szakosztályhoz, de folyton falakba ütközött. Tarnóci századoshoz hívták személyesen a múlt héten. Jó másfél órát beszélgettek. Tarnóci íróasztalán minden papírja ott hevert, az összes jelentkezésével együtt. Végül megegyeztek, hogy próbaidőre felveszik, fél év múlva pedig újra leülnek beszélgetni. Akkor el véglegesen, hogy maradhat-e a csoportban. Kinyitotta a szekrényt, automatikusan az egyenruháját akasztotta le, aztán eszébe jutott, hogy erre egy ideig, és remélhetőleg hosszú ideig nem lesz szüksége. Farmert, inget, öltönyzakót vett elő, majd csókot nyomott felesége vállára. Majd jövök este, suttogta a hajába. Egy kalappal fordult meg tünde, és átkarolta a nyakát. Gábor legszívesebben visszabújt volna az asszony meleg teste mellé, de tudta, ez lehetetlen. Mutasd meg nekik, milyen tökös fiú vagy! Még sötét volt, mikor megérkezett a fővárosi rendőrség kivilágított épületébe. Majdnem összeütközött Oszkárral a közlekedésiektől. Múlt héten még együtt járőröztek. Szevasz, most végeztél? az kelletlenül rázta meg a felé nyújtott kezet. – Ja, most? Te meg most kezdesz? – Igen, – válaszolt zavartan, mikor látta Oszkár szemében a felvillanó irigységet. A férfi is megpróbált már néhányszor jelentkezni a bűnügyi csoportba, de neki nem volt olyan szerencséje, mint Gábornak. – Na, akkor viszlát legközelebb! – fordult el Oszkár, és a kiárat felé vette útját. – Viszlát morogta szinte magának Gábor. Rosszul esett, hogy még csak szerencsét sem kíván neki. Ellenkező esetben ő megtette volna. Hiába az irítség erősebb a barátságnál is. A liftbe szállt két másik civilruhással, akiket csak látásból ismert. Jó reggelt! Mosolygott barátságosan, de azok szinte átnéztek rajta, motyogtak valamit az orruk alatt. Rohadt hideg van kint, dörzsölte össze a tenyerét. A hetedikre megyek én is, vigyorgott, mikor az egyik, a köpcösebb, kérdő tekintetet vetett rá. Hidegja, ja, mondta a másik, aki most félfordulattal a társa felé lépett, oda súgta neki. A szél meg mindenféle szemetet idehord. Ezen összeröhögtek. Gábor elvörösödött dühében, de nem szólt semmit, csak elfordult, a felvillanó számokat nézte a panelen. Elsőként lépett ki a liftből, Egyenesen az opera szekció felé indult, ahol három másik társával osztozott egy irodán. Jó reggelt, mondta hangosan, amikor belépett, de nem kapott választ. Körülnézett. Az apró irodában négy íróasztal állt, mögöttük plafonigérő szürke kartoték szekrények magasodtak. Az íróasztalok egymással szemben helyezkedtek el, összetólva. Az asztalokon szürke, hosszukás monitorok vibráltak. Szobanövény kornyadozott az óriási ablakban, ami szinte elfoglalta az egyik falat, alatta a megsárgult radiátoron narancshéjak száradtak, de ez nem befolyásolta a kéthetes torna teremöltöző szagot, keveredve az ott hagyott cigarettacsikkek bűzével, ami a helyiséget uralta. Gábor ledobta az egyik üres asztalhoz a hátizsákját, kabátját a széktámlájára akasztotta. Az asztali telefon éles hangja törte meg hirtelen a csöndet. Azonnal felkapta. Holló Gábor tizedes, izé, rendben? Értettem, tudom, hogy nem kell mondani, de igen, azonnal megyek. Ott hagyott csapott papot, majd felettese szobájához ment. Fél óra múlva csalódottan dobta le a súlyos aktát íróasztalára. Csak most vette észre, hogy egy idősebb férfi áll az ablaknál, ráérősen cigarettázva. Ingújban volt, pocakján megfeszült a két számmal kisebb ing, amit trikó nélkül hordott, mert szőrzete itt-ott kikandikált az ingből, mint amikor a járda buckás repedéseiből fűcsomók bukkannak elő. Erősen kopaszodott, de szemöldöke úgy burjánzott, mint ott akarná pótolni a természet, amit a feje tetejéről elvett. A férfi lassan megfordult, majd hosszan bámult a Gábor csalódott arcát az iratkupac mögött. – Na, szép öcsém, mégis mire számítottál? – hangja búgott, mint egy rádió bemondói, ami erős kontraszt volt a külsejével szemben. Mint ha belelátott volna Gábor gondolataiba, azonnal a lényeget ragadta meg. – Nem is tudom – motyogta az maga elé. – Valami újra, valami izgalmasra. A férfi cigarettája erősen felparázslott, majd kövér szőrös ujjaival a hamotartóba nyomta. Én is meg akartam váltani a világot húsz éve, amikor itt kezdtem, de az nem megy olyan könnyen, majd két lépéssel Gábor mellett termett, felült az íróasztal tetejére, ami nagyot recsent a megpróbáltatástól. Ervin nyújtotta a vaskos kezét. Három napos szakáborította arcát, szeme barátságos új tekintett új kollégájára. Gábor mosolyodott elő is. Ma ez az első barátságos közeledés. Eddig csak sértő megjegyzéseket, lenéző pillantásokat kapott, vagy ami még rosszabb, levegőnek tekintették. Na hát, mire ez a nagy búslakodás? Emelte fel két ujjal a legfelső aktaborítóját. Gábor elhúzta a száját. Át kell néznem ezeket az öt évvel ezelőtti aktákat. Azt mondják, még nem adakta, hiszen nem évültek el ennyi idő alatt, de tüzetesen át kell vizsgálni, Hát, ha valami fölött elsiklott a kollégák figyelme, megpróbálni újra felvenni a szálakat, ahol elvesztették a nyomot, ilyenek. Nem mondom, hogy ez a bűnügyi sekáma, de kezdetnek, szerintem nem rossz. Azt hitted rögtön kiküldenek élesbe valami jó kis zaftos gyilkossághoz, betöréshez, mi? <gül> Nevetett fel gurgulázva Ervin. Valami olyasmi, vágott fancsali képet Gábor, majd nagy levegőt vett, az asztal szélére tolta az aktakupacot, és levette a legfelső zöld papírmappát. Ervin lehuppant könnyedén az asztal tetejéről, szinte hallani lehetett, ahogy a fahálásan fellélegzik. Szólj, ha meguntad! Egy kávéra meghívlak a büfébe szép öcsém. Fordult el, majd leült az áttellenben lévő asztalhoz, egy szürke monitor felé hajolt, majd vaskos ujjait meghazuttoló gyorsasággal kezdett pötyögni a klaviatúrán. Gábor is bekapcsolt a saját gépét, és bejelentkezett. Új mappát nyitott, úgy döntött, ide vezeti fel az akták tartalmát. Be is írta az egyik mappa címét. Sajó utcai gyerekrablás. Délután ötkor három kávé és két sajtos szendvics után még mindig csak a tanúvallomásokat olvasta. A kocsmával szemközt lévő butik eladója, a Péküzlet eladója, egy virágot locsoló nő a szemben lévő ház erkéjéről, néhány önként jelentkező szemtanú, akik látni vélték elmenni a gyereket az ismeretlen nővel. Nagyjából mindannyian ugyanazt látták, egy elhanyagolt külsejű szőke nőt óriási napszeművekben, a gyerekhez beszélt, majd bement a pékségbe és vett valami dobozos üdítőt és péksüteményt, aztán elsétált a babakocsival.